Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus bersama kami di IQM pilihan utama anda. Ready Institute kefahaman Islam melis seperti mana temujanji kita untuk meneruskan lagi setiap hari Rabu bagi selalu inspirasi untuk bersama lagi dalam waktu ini dalam rancangan Islam itu indah dan pada memulakan tirai kita untuk 2014. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi yang berbagai ustaz pakar maju untuk mengemudi kita bersama lagi dalam rancangan Islam itu indah. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Apa, Apa khabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kembali kita bersama yeah. untuk mendengarkan perkongsian ilmu daripada Amerika Ustaz Fahruzzin sendiri yeah. dalam solat di salam itu. Dan insya Allah setiap hari Rabu bersama-sama kita. Dan uh, sebagai pembukaan Ustaznya, kita nak berkongsi dengan tajuk hati emas. Ha, jadi mungkin ada banyak penerangan, penjelasan yang terbaik berkongsian daripada Ustaz sendiri Untuk kita bersama-sama dalam rancangan <coughs> ini pada kali ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makuna lina ta'lilau ta la'ana hadana Allah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi surahli sadri wa sirri amri wa hlugdatan bil lisan qawli Subhanakala lana ila ma'alam tanah, innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahi la'alil azim. Yang uh, dimulakan Ustaz Erwan Johari, yang dikasihi lagi didoakan seluruh pendengar Radio Aikim. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya. Pagi ini kita telah uh, dipilih untuk berada di dalam kebaikan. Kita berada dalam majlis ilmu. Uh, sebagai permulaan, marilah saya uh, mengingatkan diri saya dan juga semua Bahawa hidup ni adalah satu permusafiran ataupun satu perjalanan yang panjang Iaitu hidup kita bermula yang kita ni kepunyaan Allah Dan kita akan kembali kepada Allah Perjalanan dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah satu ujian Ujian-ujian yang bakal meletihkan kita Jadi cuba kita bayangkan dalam perjalanan kita di dunia Contohnya nak balik kampung mm -hmm. Nak pergi ke tempat Tempat yang jauh bercuti dan sebagainya Bila perjalanan tu lebih daripada 2 jam Selalunya Pakar-pakar uh, menasihat kita supaya berada di berhenti rehat mm -hmm. Di R&R Rehat dan rawat yeah? Supaya fizikal kita yang penat Fikiran kita yang kehilangan tumpuan itu kembali segar mm -hmm. Bayangkan Hidup kita di dunia ini yeah? Perlu juga ada R&R-nya Rehat mm -hmm. dan rawat Iaitu perjalanan yang kita tempuh dengan fikiran kita, dengan perasaan kita, dengan hati kita. Lebih-lebih lagi memerlukan satu kerehatan. Kerehatan dalam perjalanan dalam hidup ini ialah apabila hati itu dekat kepada penciptanya. Iaitu di sanalah dia berehat, di sanalah dia dapat ketenangan. Justru rehat bagi orang mukmin ini ialah dalam solat. Rehat orang mukmin ini apabila dia melaksanakan ibadah-ibadah. Dan apa rehat seorang mu'min ini apabila salah satunya berada seperti berada di dalam majlis kita sekarang. Hmm. Iaitu majlis zikrullah ataupun majlis ilmu. Hmm. InsyaAllah apabila jiwa kita berehat, fikiran kita berehat, kita akan dapat kekuatan. Hmm. Dan dari sanalah kita akan mengisi kehidupan ini supaya bermula dengan Allah. Kemudian di pertengahannya juga kita bersama dengan Allah dan kembali nanti kita kepada kepada Allah. Jadi pada pagi ini uh, saya uh, ingin berkongsi dengan para pendengar Satu tajuk iaitu hati emas mm -hmm. Bila kita kata emas itu hati yang sangat bernilai Hati yang sangat tinggi Ataupun mahal harganya yeah? Manusia ini hakikatnya dia terjadi daripada dua unsur ya yeah, Ustaz Irwan si. yeah? Pertama daripada jasad Jasad ini yang asalnya daripada tanah Lambang kerendahan Tanah ni dipijak-pijak yeah? uh, Tetapi ada juga unsur yang kedua, yang ini yang lebih penting, iaitu hakikat manusia itu sendiri, iaitu jiwanya, hatinya, rohnya. Uh, kalau tanah itu datang daripada yang rendah, tetapi roh ini datang daripada tempat yang tinggi hmm. ya iaitu dengan dekat dengan Allah Subhanahuwataala. Jadi umpama macam dalam satu uh, program komputer ya, hmm. kita ada hard disk, kita ada program, kita Sein. ada kita ada hardware dengan kita ada software. software ya. Hakikat manusia itu ialah software-nya ya, iaitu soal hatinya ya. Inilah ibu sawat ataupun jana kuasa yang menjana seluruh pelakuan dan tindakan manusia. Sebab itu dalam hidup ini soal hati ini sangat penting. Hmm. Ya, sebelum kita bincang tentang hati emas, kita bincang soal hati so. dulu. Ya, hati ini sangat penting. Ada uh, lebih kurang kerana ada tiga faktor. Hmm. Ya. Faktor yang pertama, hati ini ialah wadah atau sumber semua tindakan kita. Semua sumber tindakan kita ialah bermula daripada hati. Kebaikan ke, ima kejahatan ke, semua bermula daripada hati. Sebab tu dalam organisasi selalu dibincangkan tentang willing dan able. Yeah. Yeah? Kalau kita ada able, kalau kita mampu buat kerja tu, tapi kita tak ada tak ada willing, tak yeah. mahu, yeah? Yeah. tak mahu buat. Walaupun kita mampu buat, kita takkan buat. Yeah. Kalau kita tak mahu buat, yeah. mahu tu tenaganya datang daripada mana hati. hati. Yeah. Uh, jadi. Tangan, kaki kita seluruhnya adalah rakyat. semua Hati inilah yang paling paling penting. Selalu saya ulangkan pesanan ini berhati-hati dalam menjaga hati. Iaitu hmm. raja dalam kerajaan diri kita. Ya. Yang kedua, sejahteranya fizikal kita hanya bermakna apabila sejahtera hati. Hmm. Ya, tak guna kalau fizikal kita sihat, fizikal kita kuat. Ha, kalau hati kita tak sihat hati kita tak kuat ya contohnya kalau ada makanan yang lazat kita sihat tapi hati kita waktu tu susah hati tak Saya. lalu kita makan Saya. ya uh, berselera tapi patah selera kita sebab mm. kita susah hati uh, di, dihidangkan pelbagai makanan pun kita tak boleh makan ya jadi artinya walaupun selera itu ada tetapi mm. apabila hati kita rusuh hati kita resah kita tak boleh makan mm. begitu juga kalau kita sihat Badan sihat. Kita tengok, kita punya temperature, kita punya tekanan darah, kadar gula, kolesterol semua okey. Mm -hmm. Tetapi apabila ada muram dan ada kekecewaan dalam hidup kita, ada yang dikatakan uh, bosan dalam kehidupan kita, kesihatan kita tidak bermana apa-apa. Mm -hmm. Begitu juga apabila kita kaya. Katalah harta kita uh, penuh, orang kata bertimbun-timbun. Tetapi kalau kita ada rasa bimbang, kita rasa takut dan sebagainya, harta semua tak berguna. Mm -hmm. Jadi kenapa hati penting? Kerana sejahteranya jasad kita, material dan fizikal kita tidak bermakna kalau ha jiwa kita tidak sejahtera. Itu so. yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih penting ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menilai soal hati. Mm -hmm. Yang Allah melihat hati kita, eh? yang kita kata in allah la yang zuru ilah Allah tidak melihat uh, lahiria kita, hmm. walakin Allah uh, sedangkan Allah itu melihat apa? Ilah hulubikum wa amalikum hmm. ya. Allah lihat hati kita dan juga amalan-amalan kita. Hmm. Uh, dan Rasulullah juga menilai soal hati. Sebab tu Rasulullah kata uh, kaya sebenarnya ialah kaya hati. Eh? Sebab tu Rasulullah menganjurkan kita supaya berada di, di depan cermin hmm. kita berdoa supaya disempurnakan akhlak kita. Akhlak kita soalan hati juga, subhanallah cuba kita lihat sebagai muasabah lah pada pagi ni, uh, saya dan juga semua pendengar, sama ada yang sedang bekerja ataupun sedang memandu ketika ini, cuba lihat uh, hari ni kita berapa kali kita tengok cermin dah uh -huh. eh? saya rasa pagi tadi semua orang tengok cermin, uh -huh. eh? uh, kita tengok cermin, setelah lagi tengah hari, setelah masuk kita tengok cermin uh -huh. berkali-kali dalam satu hari kita tengok cermin, yang kita lihat jasad lahiria, tetapi bila kita tengok hati kita ya bila kita bercermin untuk melihat hati kita cermin bagi melihat hati kita ialah muhasabah ya kita muhasabah lepas solat duduk sebentar sebelum tidur rehat duduk sebentar apakah hati kita hati yang sejahtera atau sebaliknya ya sebab itu kalau kita lihat dua nilai yang paling tinggi di sisi manusia eh, iaitu eh, dan juga di sisi Allah yang pertama nilai kita di sisi Allah ialah takwa takwa hmm. ini di mana takwa ini di hati Ataqwaahuna, kata Rasulullah menunjukkan hatinya hati. ya. Uh, begitu juga bila kata-kata nilai kita sebagai manusia di mana akhlak. Akhlak itu juga di mana di hati. hati ya. Apabila uh, kebaikan sudah serasi dan sebati dengan hati kita, itu yang dikatakan akhlak ya. Hmm. Insya-Allah. Insya Jadi itulah yang dikatakan soal hati ini kita kena pentingkan hmm. ya. Soalnya sekarang bila kita nak tenang hati dekat dengan Allah ya. Dekat dengan Allah ni dekat di masjid, ah uh, di tempat-tempat dengan Al-Quran, hmm. dengan majlis, majlis ilmu ya. Cuba kita tengok kalau kita nak ubat uh, lahiriah kita ...kita pergi ke hospital. Hmm. Tetapi kalau kita nak ubat hati kita... ...kita dekatkan dengan masjid. Hmm. Jadi hari ini lebih ramai orang pergi hospital... ...ke orang pergi masjid. Itu saja satu bahasa... Dah Saya melihat... ...bahawa soal hati yang penting ini... Tidak diutamakan dalam kehidupan kita. Hmm. Itulah relevan yang signifikan perbincangan kita tentang hati hati emas. Mari kita lihat sifat-sifat hati. Sifat-sifat ya? hati. Saya hanya berkongsi dengan uh, apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita hmm. yang lebih arief. Ya? Kita Sebenarnya. hanya mengedahkan dengan bahasa yang mudah. Mudah-mudahan di sana uh, para pendengar dapat mengambil iktibar dan juga kita juga boleh mengambil ibrahnya. Ya? Sifat hati yang pertama dia bolak balik. Jadi hati adalah uh, uh, uh, elemen dalaman yang paling uh, paling berpotensi untuk tidak konsisten. Hmm. Ya, tidak konsisten, uh, Rasulullah bagi satu metafora iaitu macam kuah yang berbolak-balik. Hmm. Kenapa dia berbolak-balik? Kerana hati ini menjadi rebutan antara malaikat dan juga Syaitan. Mm -hmm. ya, jadi hati kita ni menjadi sentiasa menjadi rebutan. Ketika saya bercakap, ketika anda sedang mendengar kali mm -hmm. ini pun hati itu sudah menjadi rebutan, mm -hmm. uh, rebutan uh, syaitan dengan was-was, uh, malaikat dengan ilham-ilham kebaikan. Mm -hmm. uh, begitu juga. Begitu juga hati ini dia menjadi rebutan antara akal yang sejahtera dan juga nafsu yang hakikatnya nak mawak kepada kejahatan. Mm -hmm. Jadi sentiasa berperang antara syaitan dan malaikat di, di, di medan hati kita hmm. dan sentiasa berebut-rebut antara akal dan nafsu dalam hati kita hmm. justru hati itu tidak tidak stabil. Mm -hmm. ha, sebab itu kita minta dianjurkan oleh Rasulullah ya mukalim wal kulum, -hmm. sabit kulum mana lada dini Jadi kita minta Allah yang membolak balikkan hati mm -hmm. supaya hati kita ni ditetapkan dengan uh, ketaatan dan juga kepada amal yang, yang soleh. Jadi pertama hati ni bolak, bolak balik. Mm -hmm. Saya katakan hati ini berada dalam dua graviti. Mm -hmm. ya, kalau bumi ni dia ada satu graviti saja. Tapi hati kita ni ada dua graviti. Satu graviti tahap tinggi mm -hmm. iaitu yang nak membawa kepada Allah hmm. eh, yang datang daripada uh, ilham para malaikat dan juga akal kita. Hmm. Jadi satu lagi, uh, gravity tahap rendah hmm. yang hmm. nak membawa kita kepada bahimiyah sifat-sifat kebinatangan ke hmm. oleh syaitan juga hawa, hawa nafsu. Yes. Ha, ini jadi hati sifatnya bolak-bolak balik. Hmm. Itu satu. Yang kedua, hati ini fitrahnya baik. Hmm. Fitrah dia. Fitrah hmm. tu yang asal dia. Yang tabi'i dia. Uh, kita dalam diri kita ni ada dua unsur. Satu, Nafsu, satu lagi hati kan mm -hmm. uh, Nafsu ni, fitrah ni Sentiasa mengajak kepada kejahatan Asal ni kejahatan, tapi so, dia boleh dididik mm -hmm. Boleh di, di, di, diasuh mm -hmm. Ke arah kebaikan, tapi fitrahnya memang jahat mm -hmm. uh, Ini nafsu, so, tapi fitrah hati Sebaliknya, mm -hmm. fitrah hati ni sentiasa Baik, mm -hmm. uh, asalnya dia baik uh, Kalau kita tengok uh, Kita suka kepada orang baik Kita suka tak? Uh, mm -hmm. Orang baik kita suka mm. kalau orang tu pemurah, mm. orang tu suka membantu, orang tu cakapnya lemah-lembut, mm. orang tu buat hati kita jatuh suka. So. ya Walaupun kita jahat, tapi kita suka pada kebaikan. Mm. Ha, itu menunjukkan fitrah hati tu memang suka kepada kebaikan. Mm. Ha, yang kedua, kita suka kalau ha, kita rasa bila kita buat satu perkara yang tak elok tu, ha, kita ada rasa guilty conscious. Dalam hati, yeah. rasa okay. tak senang. Sebab tu ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, saya nak berzina, Rasulullah kata, bagaimana kalau adik kamu, adik perempuan kamu dizinahi? Macam mana kalau uh, isteri kamu? Bagaimana kalau ibu kamu? Bagaimana kalau uh, adik perempuan kamu dia. Wah ni uh, lelaki tadi Rasa dia tak suka. Mm -hmm. Kenapa? Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyentuh fitrah hatinya yang suka kepada kebaikan. Mm -hmm. Jadi fitrah hati ni si suka kepada kebaikan. Begitu juga hati kita ni dia jijik dengan satu yang kotor. Mm -hmm. Yeah, satu yang minta kata yang jahat, satu yang kotor. Misalnya contoh kita kita tengok saja benda yang bernajis benda yang itu timbul hati dalam hati dah jijik dah. Mm -hmm. yeah, jadi jadi fitrah hati ni suka kepada kebaikan dan benci kepada ke kejahatan. Namun sifat yang ketiga hati ni yeah, iaitu hati ni boleh sakit. Ah, dia boleh sakit. Bukan sakit hati ni yeah, okay, ya tapi dia boleh sakit. Yang itu yang dikatakan Rasulullah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradaye okay. yeah. dalam da, dalam hati dia tu dah ada sakit Allah tambah lagi sakit ya. Yeah. Mm -hmm. hati, hati ni sakit bila apa? Bila tadi dia lari daripada fitrahnya. Mm -hmm. yeah. Sebab tu Uh, kata Ibnu Attaillah uh, dan juga kata ulama-ulama kita tanda hati sakit tu bila dengan kebaikan dia tak suka tetapi sebalikkan dengan kejahatan dia suka itu uh, tanda hmm. hati sakit hmm. jadi walaupun fitrahnya baik tetapi hati boleh juga di, di orang kata ditimpa oleh sakit uh, sakit hati tu namanya masmumah yeah? sure. nama masmumah Kemudian yang keempat, ya satu bolak, tidak, hati itu bersifat bolak balik. Yang kedua fitrahnya baik. Yang ketiga dia boleh sakit. Yang keempat hati ini dia hanya boleh ada di dalam hati tu satu cinta saja. Hmm. Ya, dia tak boleh ada dua cinta. Hmm. Dia mesti ada satu cinta saja. Uh, wadah yang bila diisi dengan cinta Allah, cinta yang selainnya masih walaupun tak akan keluar. Ha. Mm -hmm. Kalau dia ada cinta dunia Cinta yang selain Allah dalam hati itu Cinta Allah akan keluar Dia mm -hmm. tak boleh hati ini mencintai Dua elemen dalam satu masa, satu masa. Tak boleh ya. Dia mesti ada satu saja mm -hmm. Kalau kita ada cinta Allah Cinta Allah aja di situ Tak ada cinta-cinta mm -hmm. yang lain ya. Tetapi saya nak jelaskan nanti Mungkin dalam penjelasan Kalau kita cinta Allah Ada cinta-cinta yang lain Iaitu cinta kerana Allah ha. mm -hmm. Ada cinta juga Tetapi cinta-cinta kerana Allah mm -hmm. Tetapi kalau dah ada dunia di dalam hati kita Cinta Allah tu tidak akan ada jadi hanya ada kebesaran Allah, kebesaran makhluk akan jadi kecil. Tapi kalau kebesaran makhluk besar dalam hati kita, kebesaran Allah tu tidak akan ada di dalam hati kita. Ini sifat. Baik uh, sebagai perkongsian sedikit ya Ustaz Imrannya. Uh, Ust. Ada empat jenis hati hmm. kita tengoklah hati ini. Cuba tengok kita ada satu sumber cahaya di hadapan kita. Cuba tengok hati kita di mana ya? Ada empat uh, jenis hati. Pertama hati orang kafir. Hmm. Hati orang kafir ni hati yang terbalik. Kalau sumber cahaya tu di depan dia terbalik. Bila dia terbalik, macam cermin yang terbalik, dia tak akan dapat cahaya. Hati yang terbalik ni hati yang hitam, hati yang gelap, hati yang langsung tidak ada kebaikan, kejahatan langsung. Ini hati orang, orang-orang kafir. Hmm. Ya? Iaitu hati yang terbalik ataupun hati yang hitam. Yang kedua, hati orang munafik yang yang dia kata yuzhirul islam wa yutqinul kufur dia menjelak, uh, menzahirkan Islam tetapi dia menyembunyikan kekufuran hakikatnya kufur jugalah hmm. tetapi hati orang munafik ni hati yang terhijab ataupun terbungkus cahaya ada tetapi dia dah terhijab dia dah terbungkus hmm. jadi macam hati orang kafir tadi terbalik yang ini dia ter terhijab. jadi bila terhijab oh dia macam tak boleh nampak jugalah gelap juga uh, dia tak boleh bagi uh, dia tak boleh menerangi dan dia juga Terang daripada ini, orang ini hati orang munafik Dan yang ketiga, hati orang yang fasik Hati orang yang fasik ni hati yang melintang Dia melintang Saya tak ada nak tunjuk dalam bentuk ni Melintang ni artinya dia tegak tidak Dia tersembam tidak Dia melintang Jadi, kadang ada cahaya, kadang tak ada cahaya Kadang hmm. kegelapan, kadang begitulah Di antara dua, ya di antara dua hati ini ya, Dia tidak stabil Dia berlaku tarik-menarik yang sangat kuat Kadang-kadang ada ilham uh, kebaikan, kadang-kadang ada was was kejahatan. Jadi ini hati orang fasiq. Ya. Subhanallah ya Ke kita kita rasa hati kita di sinilah ya yang sentiasa berperang. Kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang terlintas kejahatan, tergoda juga kan dan sebagainya. Dan hati yang menjadi uh, sasaran kita ataupun yang jadi target kita untuk memilikinya sebelum kita mati kita nak dapat memiliki hati ini iaitu hati orang yang mutakin. Hati yang terang dan boleh menerangi Hati yang peli, paling teguh dan paling kukuh Diumpama pelita yang sedang bercahaya Subhanallah ya Sinarnya adalah suci dan juga memancarkan nilai-nilai kebaikan saja Di mana saja dia memberi dan kebaikan Baik Inilah yang dikatakan hati emas uh, Hati mutaki inilah yang dikatakan hati emas Iaitu Qolbun Salim Hati yang sejahtera. Jadi, ringkasnya, saya kata sebelum kita ni, menerangkan lebih jela, lebih lanjut lagi, saya katakan, saya ringkaskan bahawa, Qalbun Salim tu hati yang ada tiga. ya, eh. Yang pertama, hati yang ada tauhid ataupun iman yang kukuh. Kukuh. Dia berbolak-balik, tetapi bila dia ada iman, dia aman. Dia akan tenang. Eh. Dia ada tenang. Itu, kita pergantungan kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah. Yang mana, hati itu merasai iman. Kewujudan Allah Merasai uh, Apa ni Sifat-sifat Kesempurnaan Allah Di dalam hati ha, Itu ya Satu Yang kedua Hati yang Sentiasa dipenuhi uh, Oleh sifat-sifat Mahmudah Tadi Tauhid sekarang, sifat-sifat mahmudah. Subhanallah, hati yang ada sabar, hati yang ada redoh, hati yang ada kana'ah, hati yang ada pemurah. Subhanallah, ini hmm. hati yang memang hati emas sungguhlah. Ya. Hati yang ada sifat-sifat mahmudah. Dan yang ketiga, hati yang sentiasa bertaubat daripada dosa. Semua orang berdosa. Ya. Bila berdosa tu dia akan ada calit ataupun titik hitam pada hati. Tetapi orang yang mempunyai hati emas, setiap tercalit dia terus bertaubat. Bila bertaubat bersih lagi, bersih lagi. Jadi tidak dia tak boleh mengelak daripada dosa, tetapi setiap kali berdosa dia berbertaubat. Jadi itulah hati emas, hati yang ada Keimanan ataupun ketawidan yang kukuh, iaitu rasa bertauhid. Yang ketiga dia ada sifat-sifat, yang kedua sifat-sifat maha ya. Dan yang ketiganya dia sentiasa bertaubat daripada dosa-dosanya. Itulah hati hati emas. Jadi kita akan bincang lagi nanti kenapa hati emas ni penting dan mungkin Insya Allah kalau ada masa, kalau Allah izinkan, bagaimana kita nak dapat hati emas itu Insya Allah. Alhamdulillah itu dia dapat penerangan daripada Ustaz Fahrul sendiri dengan tajuk kita Hati Emas dan uh, saya juga kita sedang mengajarkan hati untuk mendengar kebaikan ya, dan saya rasa para pendengar pun bersama begitu dan insyaAllah semoga kita terus dapat um, beristiqomah bersama untuk membetulkan hati dan kami mengalukan pada anda selepas ini sebab kita berhenti nanti anda boleh berinteraksi bersama yang bagi Ustaz Fahrul anda boleh bersama-sama mengirimkan komen anda juga persoalan anda melalui IKM.FM di Facebook juga di Twitter radio at IKM fm and radio ikim fm dan juga tidak ketinggalan secara sms kami alu-lukan persoalan daripada anda teruskan setia bersama kami kita berehat seketika give like thanks to our for the moon and the stars Praise Him all day for what is and what was Take hold of your iman Don't give in to shaitan Oh you who've been in the mountains adalah anugerah yang amat berharga. Mereka adalah amanah Allah dan penyambung keturunan manusia. Jangan sesekali kasari mereka walaupun seringkali kita berhadapan dengan anak-anak yang nakal. Nasihati mereka dengan lembut. Berilah kasih sayang anda dengan seikhlasnya kepada mereka. Kata orang, sayangilah kanak-kanak kerana mereka adalah masa silam kita dan hormati orang tua. Kerana mereka adalah masa hadapan kita. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM. Pilihan utama anda. Kita masih lagi terus bersama untuk waktu ini Bersama lagi dalam rancangan Islam Itu Indah Yang kita bawakan bersama anda Setiap hari Rabu Jam 10.15 pagi Dan pastinya bersama dengan Baik Ustaz Baru Mak Joy Kita berkongsi tajuk Hati Emas Dan juga untuk anda Boleh terus menghantarkan persoalan anda melalui Facebook IKIM.FM Tidak ketinggalan juga di Ad Radio IKIM.FM di Twitter Juga secara SMS Dan juga dialu alukan juga Menurut si Tan yang 0362051500 Berkongsi persoalan dan juga Penjelasan yang akan dapat di Bawakan bersama dalam program ini Jadi kita bersama Ustaz ya, Mungkin kita nak tengok pada Facebook Pada ketika Ustaz ya. Ada yang bertanya ha, Daripada Zainal Abidin Katanya Hati hati emas Hati yang ada iman yang kuat pada Allah Jadi bagaimana Sebenarnya nak kuatkan iman itu Ustaz ya. Bagaimana untuk dapat hati Mas? Uh, begitulah ya uh, mengikut sahabat kita bertanya tadi. Uh, mudah-mudahan uh, dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala kerana sama-sama kita berbincang dalam majlis ilmu ya. Uh, yang pertamanya misi bermula dengan ilmu. Misi bermula dengan ilmu. Jadi kita belajar supaya dengan itu akal kita mengetahui apa yang dikatakan hati emas tadi ya yeah? kita sure. tahu misi diisi dengan tauhid misi diisi dengan sifat-sifat mahmuda kemudian mesti uh, dalam hati itu bersentiasa bertaubat dengan dosa-dosa jadi kita kena tahu apa itu dosa apa itu taubat apa itu iman mm -hmm. apa itu mahmuda mm -hmm. uh, sebab itu soal keimanan ini soal-soal sifat-sifat mahmuda ini uh, dalam uh, uh, akidah kita ahli sunnah wal jamaah dan faham kita ahli sunnah wal jamaah ini fardu'ain yeah. fardu'ain kita belajar tentang tauhid dan juga tentang tasawuf ataupun akhlak ni pertama kita kita belajar mm -hmm. ya iaitu dia kata alim. Yeah. Tapi alim saja tak cukup. Alim itu mesti dibawa kepada yang kedua, amil. Amil itu kita amalkan mm -hmm. ya. Sebab tu ilmu itu jalan menuju iman. Jadi kalau kita berhenti di sahad ilmu di, uh, di takah ilmu a kita tak akan dapat hati emas tetapi kita kena berjalan lagi ya untuk pergi kepada amil. itu jalan menuju iman adalah jalan, a, a, jalan ilmu artinya kita laksanakan ilmu yang kita tahu tadi melalui ibadah-ibadah kita kita laksanakan ibadah-ibadah asas kita ibadah-ibadah sunat dan juga ibadah asas dan ibadah sunat ini jangan terlepas daripada yang kata Imam Nawawi kata amalan-amalan hati Ya yeah, amalan-amalan hati. Kerana apa? Kadang-kadang uh, kita hanya uh, melaksanakan ibadah-ibadah ritual tanpa membina spiritual. Contohnya ritual kita ibadah kita ialah solat. Mm -hmm. uh, sedangkan solat itu kita tengok teknikal-mekanikal saja. Yeah? Mm -hmm. Tetapi dalam solat itu waqimus salah lidzikri dan dirikan solat untuk apa untuk ingat kepada Allah ingat tu kerja hati hmm. jadi dalam solat tu kerja hati ya. dalam solat juga ada khauf ada rasa takut ada rasa haya rasa malu ada rasa rajaq rasa harap dengan Allah jadi apabila kita melaksanakan amalan-amalan lahir jangan lupa Sekalikan dengan amalan-amalan batin kita hmm. eh? Bukan saja dalam solat Dalam wuduk begitu juga Kalau kita basuh muka kita Artinya kita membasuh pandangan kita Membasuh penciuman kita Pendengaran kita dan sebagainya Hakikatnya itu eh? Jadi apabila kita laksanakan amalan-amalan hati ini Itulah sebenarnya tujuan amalan lahir hmm. Kita solat untuk cegah daripada fasyat dan mungkar Kita puasa untuk bertakwa Takwa itu soal hati kita, zak kita zakat untuk membersihkan diri Dan membersihkan harta Semuanya pergi kepada sifat-sifat kekehambaan. Hmm. Masalah kita kadang-kadang dalam amil ini Dalam kita beramal ini Kadang-kadang hmm. amalan kita hanya amalan lahiriah ya? hmm. Kita tak sekalikan amalan-amalan batin Amalan-amalan ya? batin, amalan-amalan Dalaman kita yang melahirkan sifat-sifat kehambaan Tak cukup apabila kita Alim Kemudian kita amil hmm. Yang ketiga mesti arif uh, hmm. Arif ini artinya kita mengenal Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ialah dan di, dengan kita mengenal Allah ini ya melalui apa? Apabila ibadah-ibadah Datanglah ujian-ujian dalam hidup kita uh, Ini adalah untuk kita kenal Allah Sebab itu yang pertama kita ibadah Kemudian dia ada yang kedua ini katakan mujahadah Yang ketiga yang dikatakan mehnah Uh, mehna ini ujian-ujian dalam hidup kita. ya yeah, Supaya ujian-ujian hidup ni sebenarnya Allah mendidik kita. Uh -huh. Dan Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Yeah, contohnya, uh, bila Allah SWT mendidik kita dengan uh, dengan uh, kegagalan. Di sana kita ada timbul rajak harap kepada Allah. Uh -huh. uh, Allah SWT didik kita uh, dengan rasa-rasa takut, rasa kekurangan. Supaya di sana ada redo, ada sabar dan sebagainya. Supaya hati ini kembali kepada inallah. Jadi apabila diuji kita kembali kepada yang memberi ujian. Eh, jadi jadi barulah kita arif, ya barulah kita kenal Allah dengan pandangan mata hati. Subhanallah dalam uh, dalam kaedah pengajaran ta, tasawuf ataupun guru-guru uh, kita, syekh-syekh kita uh, menerangkan bahawa dia ada tiga proses katakan bagaimana untuk uh, dapat hati yang sejahtera tadi, hati yang emas tadi iaitu takhalli, tahalli dan tajalli, ya jangan takut dengan istilah ya hmm. kalau dikatakan takhalli ni ialah kita kosongkan ya kita kosongkan mana mungkin hati kita ditanam dengan sifat-sifat mahmudah sekiranya hati itu masih dipenuhi oleh perkara-perkara uh, yang kotor perkara-perkara yang buruk macam kita nak tanam uh, pokok lah hmm. terlebih dahulu kita uh, bersihkan daripada lalang daripada semak daripada belukar tak akan uh, ada lalang ada semak tu kita kita nak tanam dia hmm. takkan tumbuh dia jadi peringkat pertama ialah uh, kita takhalli Takhal ini kita keluarkan sifat-sifat ini ya? Bila kita nak keluarkan sifat-sifat uh, mazmumah ini Keluarkan sifat mazmumah, sifat-sifat buruk ini Tentulah uh, kita akan bertarung dengan hawa nafsu Bertarung dengan hawa nafsu Sebab sifat-sifat mazmumah ini sangat disukai oleh hati kita ya? sangat. sangat disukai Kalau hati yang tak terdidik, ter, tak terdidik lagi lah Jadi di situ ada peperangan yang berlaku Peperangan inilah yang dikatakan mujahadah Yeah, bila orang marah, uh, kita kata kita nak marah balik Tak, ilmu kita bagi tahu kita kena sabar Sabar tu mengekang sifat-sifat uh, yang nak marah balik tu kadang-kadang menderita. -kadang menerita mm -hmm. ya. Sari Ruan, Sari. Disitulah yang katakan mujahadah Mujahadah kadang-kadang kita buat kebaikan, oh orang puji Bila orang puji kita timbul uh, rasa riak nak tunjuk-tunjuk mm -hmm. Rasa sum'ah supaya bila kita suka mendengar pujian Sebenarnya dalam uh, syariat Islam, kita dipuji tak salah kita dipuji tidak salah hmm. Tetapi kalau kita beramal untuk Kita dipuji, ah, itu yang salah hmm. eh? Kita tak dia niat nak dipuji Kita buat begitu saja, tapi dipuji itu sebagai satu berita gembira kata dalam hadis berita awal gembira kepada orang mukmin. Tetapi kalau awal awal kita nak melakukan satu amal kita dah mengharapkan pujian dan apabila kita dikeji kita rasa sakit hati di situ jadi timbulnya itu yang dikatakan pada hati yang tidak mengharap puji, tidak mengharap pujian ada kekebalan untuk menghadapi kejian pada hati yang tidak mengharap pujian saja ada kekebalan untuk menghadapi kajian. Jadi orang yang yang takhalil ni dia kena keluarkan, kena, lawannya dengan mujah mujahadah. Yang kedua barulah tahali. Tahali ni kita tanam kita semai sifat-sifat uh, mahmudah. Kita keluarkan mazmumah. Kita tanam mahmudah. Bila kita tanam mahmudah, artinya kita nak sembah sabar, redho, pemurah, ikhlas. Uh, ini juga memerlukan mu, mujahada. Bukan senang, ya. Eh? Sebab itu saya selalu bawa perumpamaan begini, ya. Eh, Usairuannya eh? ini kita bincang tentang soal hati. Katalah halaman rumah kita kita biarkan saja. Agak-agak tumbuh keladi ke tumbuh sawi ke tak eh, tak mungkin halaman rumah kalau dibiarkan mesti tumbuh lalang, eh. Tapi kalau kita nak tumbuh kita nak tanam sawi Ataupun kita nak tanam sayur Pokok-pokok Kita mesti Gempo dia bajai dia Dah bila dah tumbuh Kena jaga daripada serangganya Kita kena jaga Artinya Bila kita nak tanam Sifat-sifat mahmudah ini juga memerlukan Mujahadah Mujah. Jadi Mujahadah dengan hati emas ni Dia sangat sinonim Tidak mungkin kita dapat Hati emas Kalau kita tidak melalui jalan Mujahadah Dan yang ketiga Yang dikatakan Tajalli ya? uh, Takhalli Tahalli Dan Tajalli Tajalli ni ialah kita uh, Kita dah Menyatakan Terserlah kebaikan Artinya Pohon kebaikan yang kita semai itu dah berbuah. Uh, jadi, bila kita berbuah, artinya waktu itu terbukalah mata hati kita. Uh, ini yang dikatakan, uh, kita belajar, kita dapat ilmu yakin. Tetapi apabila kita lakukan takahli <coughs> dan takahli tadi kita akan dapat yang dikatakan ainul yakin. Hmm. Waktu tu uh, hati yang fasik tadi ataupun hati yang terbungkus tadi dia akan tersingkap dia punya hijab. Hmm. Uh, waktu tu dia ada katakan ainul yakin dia yakin dengan melihat dengan pandangan mata hati. Waktu tu dia bukan tahu saja Allah ada tapi dia terasa Allah Subhanahu Wa Taala ada. Subhanallah hati yang beginilah hati yang memang indah hati yang cukup eh, orang kata tenang dalam menghadapi kehidupan. Ini juga kalau kita lihat as a big picture hmm. uh, kalau kita tengok dalam uh, uh, tasawur Islam, hmm. ini yang dikatakan Tauhid, uh, Fiqah dan Tasawuf. Hmm. Eh? Tauhid itu ialah uh, biji benih hmm. eh? uh, dikatakan Fiqah itu ialah pohon dan tas, uh, yang dikatakan tasawuf ataupun akhlak itu adalah yang dikatakan buahnya. Hmm. Yeah, hmm. Itu yang dikatakan takhali, tahali dan tajali. Hmm. Yeah, tajali itu kita dah rasa buah manis rasanya, hmm. uh, rimbun dan sebagainya. Subhanallah itu yang kita hendak. Jadi ini melalui jalan yang dikatakan alim, amil dan arif, takhali, tahali dan tajalli Ini yang dikatakan tauhid, fikah dan tasawuf. Inilah dalam ajaran itu. Saya tak, tak, tak, tak boleh perincikan. S kita yeah. boleh perincikan melalui pengajian ilmu-ilmu daripada para asatizah, asatizah kita insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Pada penerangan yang terbaik pada Ustaz. Kita teruskan lagi dengan anda yang ingin bersama-sama kami. 03 6205 -150. Ada pemanggil di talian waktu ini. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian kita? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Uh, saya Puan Siti dari Seremban. Silakan Puan Siti uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Saya nak bertanya lah sikit uh, dua, Ada dua soalan lah ni Ya yeah. uh, Macam ni Adakah Apakah itulah uh, bertaubat Ataupun perkataan Adakah uh, perkataan yang kita ucapkan Selepas setiap solat Ya Allah Alhamdulillah Segala dosa-dosa dosa dosa itu Dikira bertaubat? Atau kita kena khususkan bangun malam bersolat taubat uh, Tolong jelaskan uh -huh. uh, Lagi satu Bagaimanakah uh, kita nak kusyukkan hati kita sewaktu bersolat Kerana sewaktu menghadap Allah ni kadang-kadang Bukan kadang-kadang, kadang-kadang juga lah walaupun pas kita menepis baca ayat, ayat sebelum tu tapi masih ada lagi yang bermain-main sekiran tu macam -hmm. mana Ustaz tolong bagi tip ataupun ayat-ayat amalan Baik, terima kasih Puan Siti Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Allah. Allah. jadi silakan Ustaz ya terima kasih Puan Siti ya. masalah Puan Siti ni masalah kita semua Sama, juga, eh? jadi mudah-mudahan kita saling membantu insyaAllah ya? Insya uh, pertamanya tentang uh, kita bila kita bertaubat ulama mengatakan bahawa selepas kita solat, kita kata astagfirullahaladzim al-lazila ilaha illallah terus kita ber, ber, beristighfar hmm. dalam solat Sebenarnya uh, ada uh, penangan daripada para ulama yang istighfar itu bukan istighfar daripada dosa kita, dosa-dosa uh, kita dalam hidup, tetapi istighfar pada dosa kita dalam solat. Uh, sebab dalam solat tu kita lalai, uh, dalam solat tu kita apa ni tidak uh, behave ataupun tidak jaga adab-adabnya dengan benar. Kadang-kadang uh, dalam solat minta-minta maaf ya, ada juga uh, serangan sifat-sifat uh, mazmumah dan sebagainya. Jadi Istighfar selepas baik saja kita memberi salam yang kedua itu adalah istighfar untuk dosa dalam dalam solat. Ha, itu itu itu. Itu sebenarnya hmm, hmm. Tetapi uh, untuk dosa-dosa kita yang dalam kehidupan kita dan sebagainya Kita mesti bertaubat uh, Taubat ini uh, perlu ada rukun-rukunya hmm. uh, Jadi istighfar itu uh, hanya lafaz saja uh, Tetapi yang dikatakan bertaubat itu yang pertama mesti menyesal hmm. An-nadamu -an -an maksudnya menyesal atas dosa-dosa kita hmm. Jadi untuk merasa menyesal dalam kita berdosa tu bukan mudah hmm, hmm. Perlu ada ilmu Yeah. Uh, orang kata, uh, ini paling mudahlah menyesal aja. Kan? Okay. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita tak menyesal. Ha, contohnya, macam sekarang ni, kalau kita tengok, ha, uh, bagi mereka yang tidak solat subuh, eh, sure. ha, tadi, ada tak timbul penyesalan? Penyesalan yang sangat-sangatlah uh -huh. rasa begitu. Eh? Sehingga kalau kita baca dalam kitab-kitab, para ulama ada di antara mereka, bukan tidak solat subuh. Kalau mereka tertinggal saja solat berjemaah, Tertinggal je solat jemaah. Hmm. Kawan-kawan, sahabat-sahabat dia yang lain akan ziarah rumah dia dan mengucapkan takziah pada dia. Ha, sebab bagi satu, itu satu yang malang sangat dia rasa kita. Hmm. Jadi, dibanding dengan kita hari ini, kita bangun-bangun daripada tidur, kita tengok, kemudian kita pergi ke tempat kerja, rupa-rupanya, handset kita dah jatuh, hmm. hilang. Hmm. Ataupun, wallet kita dah terjatuh di mana-mana orang ambil. Hmm. Rasa macam mana? Menyesal tak? Hmm. Ha, dibandingkan dengan solat subuh tadi kan? Hmm. Ha, ini datang daripada anjimu. Uh, ilmu tentang bahaya dosa saja yang menyebabkan timbulnya penyesalan Kalau kita tak tahu bahaya dosa tu Tentang neraka, tentang kemurkaan Allah Kita tak rasa macam biasa-biasa saja kan? Tetapi kenapa kita rasa menyesal apabila uh, duit kita tadi Handphone kita tadi dicuri orang ataupun hilang dan sebagainya Sebab kita tahu betul-betul uh, Apa perlunya duit tadi Apa uh -huh. perlunya handphone tadi yeah? uh -huh. uh, Jadi ini yang dikatakan pertama Kena ada rasa menyesal uh -huh. Yang kedua berhenti Uh, ini, ini salah Tak boleh Astagfirullah Astagfirullah Tapi carry on terus dengan dosa Tak boleh eh? Jadi kita mesti syarat syarat yang kedua ialah ber, berhenti Sayang. Dan yang ketiga berazam untuk tidak melakukannya lagi hmm. Itu kalau dosa dengan Allah Tetapi kalau dosa dengan manusia Yang keempat Kena bayar balik Kalau kita ambil harta dia Kena bagi balik Hutang dia tak bayar Bayar balik Kalau kita mengumpat dia Kena minta maaf dan ceritakan balik Ini hmm. empat syarat hmm. Empat syarat ini Ataupun tiga syarat dengan Allah ni Mesti kita lalui Ha, kalau kita astagfirullah saja Semata-mata tak ada hmm. Kecuali dosa-dosa kecil kita ha, Ini yang kata ulama' Kadang-kadang Allah ampunkan tanpa kita minta ampun. Mm -hmm. uh, contohnya, kalau kita ambil wuduk, dosa-dosa kecil kita akan gugur bersama dengan air wuduk itu. Ah mm -hmm. uh, Itu tak payah minta taubat pun Allah uh, Allah ampunkan. Mm -hmm. Itu dosa-dosa kecil. Mm -hmm. Contohnya, apabila kita melakukan kebaikan, dosa kita akan diampunkan dosa-dosa kecil. Mm -hmm. Namun, kalau dosa tu berkait dengan manusia, mm -hmm. berkait dengan yang besar-besar, mesti... Melalui jalan, jalan taubat. Mm -hmm. ha, ini pentingnya eh, so, supaya kita. Kemudian bagaimana kita nak tips uh, untuk uh, kusyuk dalam solat? Mm -hmm. Subhanallah. Pertanyaan ini kepada orang anda kusyuk dalam solat lah. So, ya. so. Eh kita pun baru peringkat yang kata solat ni ada solat orang jahil eh? mm -hmm. ha, itu orang yang tak ada ilmu tertolak, mm -hmm. yang kedua solat orang uh, yang dikatakan orang riak, mm -hmm. itu pun tertolak awal-awal mm -hmm. lagi dah tolak, mm -hmm. yang ketiga solat orang mujahadah mm -hmm. ha, solat orang mujahadah ni macam ni dia ada ingat, ada lupa. Ada ingat, ada lupa. Sebab hmm. tu dalam hadis kata per sebelas ada orang yang dapat dua, ada orang yang dapat tiga. Eh? Sejauh mana ingatan dia kepada Allah dalam solat? Sejauh itulah dikira pahalanya. Hmm. Ha, ini ye. Eh? Jadi dalam solat ini selalunya kita hanya fikir soal sah batalnya saja. Hmm. Ha, rukun solat 13, kita jaga itu ah sahlah solat kita. Tetapi impak solat, kesan solat tu dia berbeza daripada sah ya yeah. di satu yang, yang ini yang dikatakan khusyuk tadi yeah. uh -huh. baik uh, saya hanya uh, berkongsi apa tip-tip yang para ulama uh, berikan kepada kita Sehingga. yang pertama hendaklah kita ada ilmu sekali lagi uh -huh. tentang tentang solat, tentang solat. kita uh -huh. kena ada ilmu tentang solat uh -huh. maksudnya kita faham bacaan-bacaan dalam solat rukun qauli uh -huh. kita faham bacaan solat bukan saja kita faham tetapi kita menghayati contoh kita tahu makna Fatihah Bukan saja tahu mana Fatihah, tetapi kita belajar tafsir tentang Fatihah hmm. ya, yang dikatakan Malikiyah Middin tu kan contohnya hmm. Allah menjadi raja penguasa kepada hari kebangkitan hmm. hari kebangkitan tu macam mana sifat Al-Malik Allah tu bagaimana hmm. yang dikatakan Ia kena kan abdul kepada mu kami apa ni, beribadah atau mengabdikan diri wahai Ia kena setain hmm. kenapa Ia kena kan dulu hmm. beribadah dulu baru kita minta hmm. ada tafsiran-tafsirannya hmm. jadi orang yang mengucap ucapan-ucapan uh, yang sama, bacaan-bacaan yang sama dalam solat, sama saja hmm. apa yang diucapkan oleh para nabi apa yang diucapkan para sahabat dengan apa yang diucapkan kita tetapi impak ucapan itu bergantung kepada ilmu, bergantung kepada peng penghayatan hmm. uh, penghayatan tentang solat itu kemudian uh, kita dengar daripada para ulama' lagi kena jaga mukaddimah solat hmm. eh, mukaddimah solat itu ialah wudhu ya Sayang. kita kena jaga wuduk sungguh-sungguh supaya apabila kita mengambil wuduk itu mengambil wuduk dengan penghayatan sungguh-sungguh mm -hmm. uh, di sini saya ingin mewar-warkan satu rancangan uh, televisyen yang kita tengok ya Fatabiuni ya mm -hmm. bagaimana mengambil wuduk tu mm -hmm. uh, tidak membazirnya kemudian dikatakan membasuh membasuh jangan kita lalukan saja air tu ya dikatakan membasuh tangan tu kita gos kena gosok-gosok mm -hmm. ya uh, dan waktu tu ada penghayatan sebab tu para ulama tasawuf mengatakan kalau kita ber, uh, kita uh, Membasuh muka Kita membasuh tangan Membasuh kaki Niatkan kita sedang membasuh Kekotoran-kekotoran Bukan saja Zahir mm -hmm. Tetapi batin kita mm -hmm. uh, Tangan kita pernah melakukan Kejahatan dan sebagainya ah, Ini Pemikiran kita dan sebagainya Jadi Awal kita kena jaga Iaitu wuduk tu sendiri yeah? mm -hmm. Dan elakkan pembaziran Mana mungkin Kalau kita nak solat dengan wuduk yang sudah menjadi sedara kepada syaitan. Hmm. ya, Iaitu waktu kita wuduk kita, kita mem membazir. Hmm. Jadi tak mungkin kita dapat solat yang khusyuk. Hmm. Sebab itu kena jaga wuduknya lagi, kemudian pakaian kita dan sebagainya. Ya. Ini kembalilah kepada, rujuklah kepada para ulama kita bagaimana step-step untuk mendapat khusyuk ataupun uh, dalam bahasanya akur, patuh, taat di dalam solat kita. Tak mungkin kita dapat ingat Allah di luar solat, sekiranya dalam solat sendiri, sudah kita lupakan Allah. Hmm. Nah, itu ya. Misa, uh, mungkin di penghujung ni, kita nak raihkan satu SMS daripada rakan pendengar kita. Hmm. Yeah. Hindun Haji Husin katanya, bagaimana nak menjaga hati kita sentiasa berada dalam ketenangan, ketika kita berada dalam suasana keliling yang menakutkan. Mungkin Misa yeah. boleh berikan penjelasan sikit. Ya, yeah. pertama kita kena rapat dengan Allah selalu di mana saja hmm. iaitu yang kata uzlah syuriah syur, ya. maksudnya kita uzlahkan hati kita ya. di tengah-tengah uh, kemukaran yang banyak ni bagaimana kita nak kita kena jaga hati kita hmm. jaga hati kita macam mana uh, hati kita kita sentiasa berzikir kepada Allah ya zikir tu tak mesti kumat kami mulut ya tetapi zikir tu sentiasa ingat kepada kepada Allah hmm. jadi ini penting ya uh, ini penting yang kita kena jaga uh, kemudian uh, apabila uh, waktu solat kita waktu solat ni kita charge bateri kita mm -hmm. uh, jadi uh, kalau kita lihat uh, bateri kita akan hilang uh, dia punya kuasa apabila kita dah pakai misalkan kata 24 jam mm -hmm. ke 2 singkat hati kita juga begitu juga mm -hmm. dia akan hilang kekuatan dia untuk mempertahankan diri daripada serangan-serangan uh, jahiliah di luar diri kita uh, kalau dia tidak Uh, tak di charge balik. Mm -hmm. Jadi charge kita ni ialah melalui solat lima waktu kita, kemudian solat solat sunat kita. Uh, ini yang penting. Kemudian uh, bagaimana nak uh, kita nak hadapi uh, semua uh, penyerangan-serangan ini uh, kita kena cari biah yang solehah. Mm. Eh, biah yang solehah tu suasana yang Sama. mengingatkan kita. Kemudian kena kena cari yang dikatakan kawan, uh, yang dikata uh, dinul ataupun uh, agama seorang tu mengikut uh, ilmu apa agama. Kawan-kawannya. Jadi, kita kena cari kawan-kawan kita. Jadi, begitu. Jadi, di akhir zaman ini, subhanallah, ya. Uh, bila Islam ni menjadi ghorabak. Ghorabak ni yang terpinggir dan terasing semula. Seperti mana awalnya. Jadi, kita kena duduk dalam jemaah. Ya sebab tu uh, Rasulullah berpesan uh, satu kambing yang keluar daripada jemaahnya akan mudah diteram, diterkam oleh serigala. Jadi kita kena ada selalu dalam jemaah. Jemaah kita dalam sama ada jemaah yang khusus iaitu jemaah-jemaah dakwah ke, jemaah-jemaah Islam ke dan sebagainya ataupun jemaah yang lebih umum iaitu kita sentiasa menjaga solat berjemaah, kita sentiasa berjemaah dengan orang mukmin, sentiasa ada ukhuwah dan sebagainya. Jadi di situ ada ada ada kekuatan ya. Jadi zikir itu penting. Awal-awal misa kata kita bangun saja daripada daripada solat daripada kita solat hmm. kita kena jaga wirid kita jangan jangan kita tinggalkan yang dikatakan bacaan-bacaan yang kata kalau ada wirid kita zikir Sisi Fatimah 33 33 itu kita kena jaga wirid hmm. harian kita ataupun bacaan manzil ke ataupun ada orang yang mendapat ijazah bersanad daripada wirid-wirid ni ini bagus hmm. untuk di akhir zaman hmm. ini sebagai pendinding ataupun perisai kita daripada serangan-serangan jahiliah di luar diri kita itu penting. Alhamdulillah. Jadi, kita dapat pun bersama-sama pada kali ini dalam rancangan Islam itu Indah dengan Tanjok Hati Emas. Dan uh, mungkin sebagai penutup Ustaz, kesimpulan sedikit uh, masa yang boleh kita berkongsi dalam pertemuan kita kali ini Ustaz. Silakan. Subhanallah, kita kena kembali kepada Allah. Mm -hmm. Memang apabila jalan tu nampak susah dan payah, tetapi apabila kita kembali, kembali kepada Allah kita akan dapat satu kemudahan. Bila Allah nak kita, Allah mudahkannya. Sebab tu ada kata-kata saya tak ingat ada hadis ke ataupun kata-kata uh, para ulama, hati kita berada di celah-celah jari Allah. Hmm. Diumpamakan begitu. Jadi bila Allah nak hidayah sekelip mata boleh jadi dapat hidayah. Sebab itu kita sentiasa berdoa untuk dapat hati yang emas. Tu jangan tinggal. Hmm. Ada orang kata doa ni di akhir. Tidak. Doa adalah satu tuntutan di permulaan di pertengahan, di hujung, sepanjang jalan. Mm -hmm. Maksudnya kita mesti minta yang dikatakan doa yang Yam Kalibal Kulub yang saya katakan tadi itu, mm -hmm. ataupun Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik yang kita selalu uh, ada dah dalam aqim dan sebagainya. Uh, ini hendak berdoa. Sebab mm -hmm. bila kita minta kepada Allah, Allah akan permudahkan kalau kita tidak. Uh, tapi yang sekarang ni Allah belum nak lagi kan? Mm -hmm. Kalau Allah nak, Allah akan permudahkan. Sebab mm -hmm. tu kita merayu, merayu, merayu supaya daripada murid Ya, kita menjadi murad Murad ni orang yang dipilih Ya InsyaAllah Mudah-mudahan Alhamdulillah Jadi kita ucapkan banyak Terima kasih kepada Ustaz Pahrul Mak Joy Yang sudi bersama-sama Dalam program Islam Tu Indah InsyaAllah kita bertemu lagi Pada minggu depan Ustaz InsyaAllah InsyaAllah mudah Jadi terima kasih banyak Ustaz Jumpa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh